Čokoládové vytržení se speciální tajnou omáčkou bylo obrovským úspěchem a mizelo v úzkých uličkách jícnů, jako kdyby byli konzumenti placeni od sousta. Ještě, pane Sardely? Zeptal se štandlík. Tohle je tedy opravdu prvotřídní pochutná. co říkáte? Musím paní Kremlíkové a zvláště poděkovat. Je to jistě neobyčejně pikantní, to je třeba přiznat. Přikývl hudební ředitel s plnými ústy. E, co na to říkáte, senore Baziliko? Hm, Lady Esmeraldo? Na, ještě trošku bych snesla, přikývla báby a podala talíř. Jsem si jistý, že jsem tam objevil stopu z kořice. podotkl impresário a tlumočník, který měl kolem úst čokoládový kruh. To jistě, a možná špetku muškátového oříšku, přidal se pan Štandlík. Napadlo mě kardamom, nadhodil sardeli. Jemné a přitom kořeněné, přikývl znovu Štandlík. A tak zvláštně mě to zahřálo. Báby přestala žvíkat a vrhla na svůj talíř pohled plný podezření. Pak přičichla ka lžičce. To je, hmm, zdá se mi to, nebo je tady opravdu trochu tepleji, rozhlédl se štandlík po ostatních. Sardely sevřel opěradla židle na nich seděl, na čele se mu perlel pot. Vedělo by někomu, kdybychom otevřeli okna. Cýžím se tak trochu divně. Jistě, já jsem pro, souhlasil Štandlík. Sardely napůl vstal a pak se mu najednou na tváři objevil výraz nesmírného soustředění. V zápětí si zase sedl. Ne, myslím, že mi udělá lépe, když budu chvilku sedět v naprostém klidu. No tohle řekl tlumočník a impresário. Zdálo se, že mu z mezery mezi krkem a límcem stoupá téměř neviditelná pára mu přátelsky poklepal na rameno, šťastně zachrochtal a hodil rukou směrem k napůl vyprázdněné míse čokoládového překvapení v klasickém gestu, podejte mi to sem. Hm, hm, dodal. No tohle, řekl tlumočník. Pan Štandlík si objel prstem límec košile. Po tváři mu začal stékat pot. Bazilika se odvrátil od svého ochromeného druha a s vážným výrazem se natáhl nad stůl, aby si vidličkou přitáhl mísu se zbytkem moučníku. <těk> – no! – vypravil ze sebe štandlík a pokoušel se nedívat na báby. A – Ano, jistě! – přikývl sardely a jeho hlas zněl jakoby z velké dálky. – No tohle! – Zvolal už po třetí impresário a oči se mu naplnily slzami. Oj! Mavdeus, dio o oh goden! Zuk aft. A goraha. Senor Bazilika naklonil mísu a vyhrábl si její obsah lžící na svůj talíř. Pak ji podržel nad talířem vzhůru dnem, aby nepřišel ani o nejmenší kapku sladké šťávy. Počasí v poslední době bylo trochu chladné, vypravil ze sebe štandlík. Velmi chladné, abych řekl pravdu. Enrico naklonil oblou mísu ke světlu a soustředěně se ji prohlédl pro případ, že by se v ní někde v koutku pokusil ukrýt zbytek té dobroty. Z nich let, mrazy takové ty věci, řekl Sardely. Tak, tak, všechny možné druhy zimy, na jaké si jen vzpomenete. To je ono, teď na to myslím, přidal se k němu štandlík čeně. A právě v takovém čase je velmi důležité nezapomenout mé na všech těch obyčejných, ale studených věciček. Vítr, ledovce, kry, kry, ne! Ach! Vzdychl si tlumočník a hlava mu tiše padla do talíře. Obličejem narazil na lžíci, která vyletěla do vzduchu a odrazila se od Enrikovy hlavy. Sardely si začal tiše pískat a rukou nervózně poklepával na opěradlo křesla. Štandlík zemrkal. Na stole před ním stál Čbán s vodou. Se studenou vodou. Natáhl se pro něj ale fuj, no tohle, já vůbec nechápu, jak se to mohlo. Všechno jsem to na sebe vylil, řekl v zápětí a vstalo v oblaku páry. Jaké já jsem to ale nemehlo? Zazvoním na paní Ogovou, aby nám donesla novou vodu. To udělejte, přikývl Sardeli prkeně. A mohl byste to zařídit co nejrychleji. Mám pocit, že i mně by se mohla přihodit, Podobná nehoda. Bazilika, který stále ještě jedl, pozvedl hlavu svého impresária a seškrábl se zbytek jeho nedojedeného pudinku na svůj talíř. Abych řekl pravdu, tedy, abych řekl pravdu, řeknu vám pravdu, začal srdeli nesouvisle, myslím, že půjdu a dám si rychlou hezky stále. Know, tedy, jestli mě na pár minut omluvíte, odstrčil židli a v jakémsi polodřepu vyběhl z místnosti. Pan Štandlík se zoufale rozhlédl sem a tam. Já jen. Já hned budu, hned. Hned se vrátím. Vypravil ze sebe namáhavě a vypotácel se z místnosti nastalo ticho přerušované jen sykotem, který se šířil od tlumočníka a skřípáním lžíce páně Bazilikovi po talíři. Pak si tenor výrazným baritonem říjil – Hopla, pardon, račte prominout. – Och, ale sakra! Zdálo se, že si teprve teď všiml z matku na a kolem stolu. Pokrčil rameny a usmál se na báby zlopočasnou. Myslíte, že nám ještě nabídnou kousek síra? Co říkáte? Dveře se rozlétly do kořán a dovnitř rychlým krokem vešla stařenka Ogová s belíkem vody v rukou. Dobrá, dobrá, takže to by už... Začala a pak se zarazila. Báby si škrobeně osušila ubrouskem koutky úst. Něco se děje, paní Ogová. Stařenka vrhla pohled na prázdný talíř před bazilikou. Nebo nějaké ovoce, pokračoval tenor. Nebo alespoň pár ořechů? Kolik toho sežrál, zašeptala stařenka. Větší polovinu, ale myslím, že to na něj nebude mít vůbec žádný účinek, protože to do sebe sype takovou rychlostí, že to jeho chuťové papily nestačí vyhodnotit. Stařenka obrátila svou pozornost k bábinu talíři. A co ty? Dvakrát jsem si přidala a polila jsem si to velkou dávkou omáčky navíc, Gita ogové, Budiš ti ale odpoštěno. Steřenka se na ně podívala a v očích měla něco, co hraničilo s opřímným obdivem. Vždyť ty se a my nepotíš, Báby zvedla sklenku s vodou a podržela ji v natažené ruce před sebou. Po několika vteřinách se voda začala vařit. Tak jo, začínáš být fakticky moc dobrá, to musím přiznat. Myslím, že kdybych tě chtěla vážně dostat, musela bych si na tebe pěkně přivstat. No, to by si spíš nesměla jít vůbec lehnout. Promen, až má. Senior Bazilika, který z celého rozhovoru nepochopil jediného slova, si s nevolí uvědomil, že jídlo pravděpodobně už skončilo. Bylo to absolutně skvělé. Ten moučník paní Ogové, ten byl naprosto nezapomenutelný. Myslela jsem si, že vám bude chutnat jen brosly majši. usmála se stařenka. Jindřich opatrně z kapsy vytáhl čistý kapesník, rozprostřel si ho na obličej a pohodlně se opřel v židli. Za několik vteřin se ozvalo první zachrápání. Už ním je to jednoduché, co? Ví, spí a spívá. V člověk přesně ví, na čem je. Jo, mimochodem, našla jsem Silvera. Pořád ještě chodí za Valtrem plížou. Na tváři se jí objevil náznak vzdoru. Říkej si, co chceš, ale jestli Silver na mladého plížu takhle drží, musí být Walter v pořádku. Báby si pozdechla. Gita Silver by se zamiloval i Donorika, šíleného oko žrouta skvěremu, kdyby ten chlap věděl, jak naplnit misku žrádlem. A teď se ještě ke všemu ztratila. Udělala, co bylo v jejich silách, aby se jí to nestalo. Když procházela jednotlivými vlhkými místnostmi, pečlivě si je prohlížela a snažila si vtisknout do paměti všechny podrobnosti. Pamatovala si, kde zahnula doprava a kde doleva. A přece se ztratila. A tam narazila na schody vedoucí ještě níž, ale podzemní voda stála tak vysoko, že její hladina olizovala první stupně. A navíc ta voda páchla. Plamen hořící svíce měl modrozelený okraj. Někde tady, pomyslela si Perdita, musí být tajná místnost. Jestli neobjevím obrovskou, tajemnou a vlhkou jeskyni, tak k čemu celý život je? Musí tady být tajná místnost. Místnost plná obrovských svící a tlustých stalagmitů. Jenže něco takového tady určitě není, odporovala jí Aneška. Připadala si jako dokonalý pitomec. Prošla zrcadlem a hledala, no zatím si nedokázala přesně představit, co vlastně hledala, ale ať to bylo cokoliv, jistě to nebylo tohle. Měla by volat o pomoc. Samozřejmě mohl by ji dokonce někdo i zaslechnout, ale s tímhle rizikem musí člověk, který volá o pomoc, vždycky počítat. Odkašlala si. Ehm, eh, Haló? Voda zapuplala. Ehm, pomoc? Je tady někdo? Přes nohu jí přeběhla krysa. No samozřejmě, pomyslela si ta část jejího mozku, kterou ovládala Perdita. Kdyby sem dolů přišla Kristýna, tak by jistě objevila velkou zářivou jeskyni a nějaké velmi delikátní nebezpečí. Ale pro Anešku, protože je tak skvělá osobnost, si svět schovával smrduté podzemní sklepy s krysy. Ehm, Někdo? Po zemi přeběhlo několik dalších krys. Z bočních tunelů bylo slyšet tiché pištění. Halo? Byla ztracená ve spleti podzemních sklepení a zbytek svíčky, kterou nesla v ruce, se každou vteřinu zkracoval. Vzduch byl zatuchlý, dlažba kluská, nikdo neví, kde je, klidně by tady dole mohla zemřít a nikdo by v temnotě zableskly oči. Jedno bylo smaragdově zelené, druhé perlově bílé. A za nimi se objevilo světlo. Chodbou se přibližovalo něco, co vrhalo dlouhé pokřivené stíny. Krysy se v panice tlačili jedna přes druhou a pokoušeli se všechny najednou uprchnout. Aneška se zkusila vmáčknout do kamenné stěny. Dobrý den, slečno Perdito X nulíčková, Hned za Silverem se ze tmy vyloupla známá postava. Samá ruka, samá noha, přes rameno splihlý jutový pytel a v ruce Lucénu. Tma jakoby se najednou změnila, vytratila se z ní hruza. Určitě byste neměla chodit tady dole mezi všemi těmi krysami, slečna Nulíčková. Valtře! Musel jsem převzít povinnosti pana Liberky, Teď, když je ten chudák po smrti, jsem člověk mnoha zaměstnání. říšní potrestání budou. Tuhle pan Silver se do nich vždycky pustí tlapkami a v Turánu jsou v krysím nebi. Valtře, opakovala Aneška z čiročiré úlevy. Vydala jste se sem na průzkum, že? Tyhle staré tunely se táhnou až k řece. Musíte sebrat rozum do hrsti, když tady dole nechcete zabloudit. Nechtěla byste se vrátit se mnou? Bylo nemožné bát se Valtra plíži. Valtr vzbuzoval celou řadu pocitů, ale hruza mezi nimi nebyla. No, proč ne? přikývla Aneška. Myslím, že jsem se ztratila. Silver si sedl a začal se olizovat způsobem, který se Anešce zdál okázale pohrdavý. Kdyby se kočky uměly opovržlivě šklebit, byl by se opovržlivě šklebil. Teď, když mám plný pitel, musím ho odnést do podniku pana nebo Nebozeza, Zděloval dívce Walter. Obrátil se a vyšel ze sklepení, aniž se unavoval zjišťovat, jestli ho dívka následuje. Dostanou peny za jednu a to není k zahození. Trpaslíci považují krysy za skvělé jídlo, což jenom dokazuje, jaký by to byl divný svět, kdybychom byli všichni úplně stejní. Anešce se zdálo, že ušli jen kratičký kousek cesty, když dorazili k úpatí vyšlapaného schodiště. Viděl jsi někdy ducha? zeptala se Aneška Valtra, když položil nohu na první schod. Neotočil se. Lhát se nemá, slečno. No, já si to taky myslím. Takže kdy si naposled viděl ducha? Naposled jsem viděl ducha v tom velkém sále baletního studia. Vážně? A co dělal? Walter se na okamžik zastavil a pak z něj slova vypadla najednou. Rychle utekl pak se rázně vydal nahoru po schodech a jeho záda jakoby signalizovala, že konverzace je u konce. Silver se na anešku posměšně podíval a pustil se za ním. Schody vedly jen jedno patro nahoru a končily upadacích dveří v zákulisí. Ztratila se od obyčejného světa na vzdálenost jediných dveří. Nikdo si nevšiml, že se vynořila z podzemí. Abychom řekli pravdu, nikdo si ji vůbec nevšiml. Všichni jen předpokládali, že až ji bude zapotřebí, bude po roce. Walter plíže zatím zmizel a klátil se při tom způsobem, který naznačoval, že má naspěch. Aneška zaváhala. Pravděpodobně by si nikdo ani nevšiml, že je pryč, rozhodněné do chvíle, než by Kristýna otevřela ústa. Walter blížajej nechtěl odpovědět, ale byl vychován tak, že odpovídal, když mu někdo položil otázku, a Anežka měla pocit, že nedokázala lhát. Říci něco, co není pravda, by bylo špatné. Nikdy nebyla v baletním studiu. Nebylo daleko za jevištěm, ale tvořilo svůj vlastní svět. Tanečnice se z něj den co den pravidelně vynořovali jako stádečko vyhublých štěbetajících ovcí pod dohledem starší dámy, která vypadala, jako by se živila nakládanými citrony. Teprve po několika neobratných otázkách mezi kulisáky a osvětlovači se Aneška dozvěděla, že ty dívky se daly k baletu sami od sebe. Viděla šatnu baletek, kde se třicet dívek milo a převlékalo v prostoru menším než Tandlíkova kancelář. Ta šatna měla stejný vztah k baletu, jaký má kompost k růžím. Znovu se rozhlédla. Pořád ještě si jí nikdo nevšímal. Zamířila ke studiu. Musela vyjít pár schodů a projít chodbou páchnoucí starým tukem, jejich stěny lemovaly tabule s vývěskami. Proběhlo kolem ní několik děvčat. Nikdy jste neviděli baletku samotnou, vždycky ve skupinách jako je pice. Otevřela dveře a vešla do studia. Odrazy, odrazů, odrazů. Všechny stěny byly pokryty zrcadly. Když vešla několik děvčat cvičících umadel na stěnách zvedlo hlavy. Zrcadla. Když se ocitla zpět na chodbě, opřela se o stěnu a dech se jí pomalu vracel. Nikdy neměla ráda zrcadla. Měla dojem, že se jí vysmívají. Ale neříká se snad, že je to jistý znak čarodějky, když se žena necítí dobře mezi dvěma zrcadly. Prý to vysává duši nebo něco takového. Čarodějka, pokud se tomu může jen trochu vyhnout, se nikdy nepostaví mezi dvě zrcadla. Jenže ona v žádném případě není čarodějka. Proto se zhluboka nadechla a znovu otevřela dveře do studia. Na všechny strany se táhly její vlastní obrazy. Přinutila se udělat několik kroků, ale pak se obrátila a pozorována úžasnými baletkami se znovu vrhla ke dveřím. Nedostatek spánku, pomyslela si. Přílišné vzrušení... A nakonec, vždyť do té místnosti ani nemusí teď, když už ví, kdo je duch. Bylo to tak zřejmé. Duch nepotřeboval žádné tajemné jeskyně, protože se mohl ukrývat tam, kde byl všem na očích. Pan Štandlík zaklepal na dveře Sardelyho kanceláře. Zevnitř se ozval tlumený hlas. Dále! kanceláře nikdo nebyl, ale ve stěně byly další zavřené dveře. Štandlík zaklepal i na ně a pak zalomcoval klikou. Koupu se, řekl sardeli. Vypadáte slušně? Jsem kompletně oblečený, jestli mluvíte o tom. Mám v kanceláři kbelík sledem. Vy jste si ho objednal? zeptal se štandlík provenilým hlasem. Ano. No, víte... Odnesl jsem si ho do své kanceláře, abych si do něj mohl strčit nohy. Nohy? A ano, totiž dal jsem si takový okružný běh městem, ani nevím proč, tak nějak mě k tomu všechno nutilo. No a při druhém kole mi chytli boty plamenem. Ozvalo se šplouchání, prumlání, sotovoče. Dveře se otevřely a v nich se objevil sardely v purpurovém županu. Jak to vypadá se seňorem Bazilikou? Zeptal se zatím, co z něj na podlahu stékaly čůrky vody. Prochází si své party s panem Trubelmacherem. A je v pořádku. Poslal si do kuchyně pro něco na zub. Sardely zavrtěla hlavou. Neuvěřitelné. A jeho impresáři strčili do kredence. Nepodařilo se jim ho totiž narovnat. Štandlík si pomalu sedl. Na nohou měl domácí trepky bez pad. A nadhodil Sardely. A co? Kam se poděla ta strašlivá ženská? Paní Ogová ji provádí po budově. No řekněte, co jiného jsem měl dělat? Vzpomeňte si dva tisíce tolarů. Snažím se zapomenout ze všech sil. Odpověděl mu Sardely. Slibuju, že o tomhle obědě už se nikdy v životě nezmíním, pokud myslíte slíbíte to O jakém obědě? zeptal se Štandlík s nevinným výrazem. Výbarně. Fakt je, že umí na člověka udělat úžasný dojem. Co si o ní myslíte vy? Nevím, o kom mluvíte. Chtěl jsem říct, že není těžké si představit, jak ke všem těm svým penězům přišla. Dobrý bože, člověče, Vždyť má obličeje jako břitvu. Říká se, že klacká královna Ezerejel šilhala, ale že jí to nezabránilo v tom, aby si pořídila 14 manželů, a to mluvíme jen o těch oficiálních. A kromě toho ona je. Myslel jsem, že už je 200 let mrtvá. Já mluvím o Lady Esmeraldě. Já taky. No, tak se k ní na tom večírku před představením alespoň pokuste chovat slušně. No, uvidím. Ty dva tisíce by mohly být jen takový začátek, doufám. Kdykoliv otevřu šuplík, najdu tam nové účty. Připadá mi to, jako bychom dlužili každému, na koho se podívám. Opera je drahá. Mně to povídejte. Po každé, když se chystám pustit do účetních knih, stane se něco strašného. Myslíte, že bych tady jednou mohl prožít několik klidných hodin, během nichž by se mi nepřihodilo nic strašlivého? V opeře? Hlas byl tlumený napůl rozebraným mechanismem Varhan. Dobrá, a teď mi brnkněte střednice. Chlupatý prst stiskl klávesu. Ozval se dutý náraz a někde uvnitř Varhan to udělalo bzink. Sakra, vypadlo to z čepu. Počkejte, zkusím to znovu. Ton zazněl jasně a čistě. A, no tak, a je to, prohlásil hlas muže spola ukrytého v otevřených vnitřnostech nástroje. počkejte, já to tady ještě připevním a... Aneška přistoupila blíž. Mohutná postava sedící za pultem Varhan se otočila a obdařila ji širokým úsměvem. Ve skutečnosti byl ten úsměv mnohem širší, než bývají průměrně široké úsměvy. Jeho majitel byl pokryt ryšavou srstí a zatímco byl poněkud zkrácen, co se nohou týče, bylo nepochybné, že když se otevíralo v oddělení rukou, stál ve frontě první. Navíc zřejmě dostal ještě zdarma přídavek u pultu serty. – André? – vypravila ze sebe Aneška slabým hlasem. Muž vylezl z nástroje. V rukou držel složitě vyřezávaný kus dřeva, na němž bylo několik pružin. – Ale, dobrý den, a kdo je tohle? – zeptala se Aneška a opatrně ustoupila od préhistorického varhaníka. Och, to je knihovník. Myslím, že jiné jméno ani nemá. Je to knihovník z neviditelné univerzity, ale co je mnohem důležitější, je to i jejich varhaník. A jak se ukázalo, tak naše varhany jsou Johnsonovky stejně jako jejich. Dal nám nějaké náhradní díly. Berghold Stotley, zatracený hlupec Johnson, byl nejprosludejší nechvalně morporský vynálezce. Proslavil se tím, že nikdy nedovolil, aby jeho číslo slepost, všeobecný nedostatek praktických zkušeností a neselhávající neschopnost pochopit základ jakéhokoliv problému, stály v cestě vzniku jeho pověsti prvního antirenezančního člověka v dějinách. Krátce potom, co vybudoval proslulou zřícenou věž k Vyrmskou, Obrátil svou pozornost ke světu hudby, zvláště k varhanům a velkým orchestrionům. Ukázky jeho prací se stále ještě příležitostně objevují ve starožitnických obchodech, v dražbách a především v troskách. o -ok, Pardon, půjčil nám nějaké náhradní díly. A on hraje na varhany? Nevěřila byste, jak úžasně chápavý je to varhanít. Aneška se uvolnila. Nezdálo se, že by se na ně to zvíře chystalo zaútočit. No, možná je to asi docela normální, protože k nám do městečka občas chodí flašinetáři a ti sebou často mývají takové rostomilé malé opy. Ozval se disharmonický akord. Orangutan pozvedl jednu tlapu a varovně jedním prstem zahrozil a před obličejem. Nesnáší, když se o něm mluví jako o opici, upozornil ji André. Jak to víte, obvykle se nějakým varováním neunavuje. Ustoupila o několik kroků směrem k Andrému a vzala ho za ruce. Mohla bych si s vámi chvilku promluvit? Mám jen pár hodin a moc rád bych to co nejdříve. Je to důležité, poodešel s ní směrem do zákulisí. Za nimi zatím knihovník zkusmo zahrál několik akordů na stále ještě částečně rozebranou klávesnici a pak pod ní zmizel. Vím, kdo je duch, řekla Aneška. André na ní užaslé zíral, pak ji odvedl o něco dál do stínů. Duch přece není někdo, Nebuďte blázen, je to prostě duch. Já chtěla jen říct, že když si sundá masku, je to někdo jiný. Kdo? Měla bych to říct panu Sardelimu a panu Štandlíkovi? Okom, říct tím okom. Je to Walter Blíža. Znovu na ní upřel úžasný pohled. Jestli se budete smát, tak vás. Já vás kopnu. Varovala ho Aneška. Ale Walter přece není ani... Já tomu taky nevěřila. Ale on mi řekl, že viděl ducha v baletní škole a tam jsou po všech stěnách zrcadla a kdyby se narovnal, byl by dost vysoký a toulá se pod zemím a... Ale no tak, děte. Včera v noci, když už všichni odjeli, se měla dojem, že ho slyším zpívat na jevišti. Viděla jste ho? Byla tma? No... Víte, začal André nejistě. Ale já jsem si jistá, že jsem ho pak slyšela mluvit s kočkou. Tím myslím úplně normálně, jako když mluví normální člověk. A musíte připustit, že je dost zvláštní. Není právě takovým člověkem, který by nosil masku, aby zakryl, jaký ve skutečnosti je? Ramena jí poklesla. Podívejte, je mi jasné, že nemáte zájem mě dál poslouchat. Ne, ne, ale já si myslím, že, víte, myslela jsem si prostě, že se mi uleví, když se někomu svěřím. André se všero usmál, ale nikomu jinému bych se o tom nezmiňoval. Aneška sklopila oči k zemi. Pravda je, že to vypadá tak trochu přitažené za vlasy, Andrej položil ruku na paži. Perdita cítila, jak se Aneška stahuje. A cítíte se líp? Já nevím, tedy vážně nevím. Podívejte, já si jen nedovedu představit, že by někomu ublížil. Cítím se tak hloupě. Všichni jsme nervózní, nelamte si s tím hlavu. Já bych. Byla bych hrozně nerada, abyste si o mě myslel, že jsem hloupá. Jestli chcete, tak si dám na Valtra pozor. Usmál se na ní. Ale teď bych měl raději jít a pustit se do práce. Znovu se na ní usmál a tentokrát byl jeho úsměv rychlý a krátký jako letní blesk. Děkuju vám. Ale to už byl na cestě k Varhanům. Tohle byl obchod pro gentlemany. Není to pro mě, upozorňovala stařenka Ogová. Je to pro přítele, měří dva metry, štíhlí, býví, mečně, mahutná ramena. A ještě něco? Taky, rozhlédla se obchodem. Když už, tak už, konec konců jsou to její peníze. A černý kabápec, dlouhé černé spotky, boty s lesklýma přeskama, jeden z těch vysokých klobouků a velký černý pláš s rudou hedvábnou potřívkou, matýlka, nějakou nablesní hulku se stříbrnou hlavicí na konci a, a, a klípec na oko. Klípec na oko? Jo, možná, že by to chtělo nějaký pošitý penízky nebo tak něco. Krejčí se nejistě podíval na stařenku. To je přece jen trochu nezvyklé. A proč si džentlmen nepřijde sám? No, on ještě nemí tak docela gentlemanem. Ale, madam, potřeboval bych si ho změřit. Stařenka Ogová se rozhlédla po obchodě. Co vám řeknu? Vy mi prodáte to, co na něj podle mě bude pasovat a my už ho přizpůsobíme, aby mu to padlo. Račte prominout, obrátila se k němu zády. Cink, cink, cinky, linky, cink. Pak se obrátila naspět, upravovala si šatů a v ruce držela kožený vak. Kolik budu platit? Krejčí se nepřítomně zadíval na kožený vak v její ruce. Obávám se, že se nám všechny ty věci nepodaří připravit dříve než do poloviny příštího týdne. Stařenka Ogová si povzdechla. Cítila, že už se celkem slušně seznámila s nejzákladnějšími fyzikálními zákony. Čas jsou peníze, ergo kladívko, peníze jsou čas. Já tak nějak doufala, že to všechno dokážete připravit dřív? řekla a začala významně potřásat koženým vakem. Krejčí na ně vrhl pohled spod obočí. Jsme něco jako umělecké řemeslo, madám. Jak dlouho myslíte, že by to mělo trvat? Co takhle, deset minut? O dvanáct minut později opouštěla obchod s velkým balíkem pod jednou paží, krabicí na klobouky pod druhou paží a s Ebenovou stříbrem kovanou hůlkou v zubech. Báby seděla venku. Máš všechno? Au, au, vzala bych ti ten klípec, chceš? Musíme se na tu třetí čarovejku, A smě. prohlásila stařenka, když si přeskupila balíčky a hůlku. Mladá anoška má zdravé, silné ruce. Jsme dobře, víš? Že kdybychom je chytili a vytáhli od tamtud zalímec, slyšeli bychom o tom až do smrti, a zdaleka by tomu všemu nebyl konec. Bude čarodějkou, až se rozhodne být čarodějkou. Mířili k zadním dveřím opery. Bratka odpoledne, Lanzičko! pozdravila stařenka vesele, když vešli dovnitř. Už to přestalo svědět. Tamás, co jste mi dala, paní Ogová, je přímo zázrak. prohlásil vrátný a jeho mohutný knír se zavlnil v náznaku něčeho, co snad mohl být usměv. Paní chodce má dobře, co pak dělá noha její sestry? Jo, má se fajn, paní Ogová, děkuji za optání. Takhle je, až jsme zlopočasná, která mi přišla s něčím pomoct, vysvětlovala stařenka. Vrátný přitýl. Bylo jasné, že kterákoliv přítelkyně paní Ogové je i jeho přítelkyní. To je v pořádku, paní Ogová. Když vcházeli do zaprášeného bludiště, chodeb pomyslela si báby, a ne poprvé, že stařenka má jistou magii, která byla dána jen jí samé. Stařenka na většinu míst ani tak nevcházela, jako tam prosákla, infiltrovala je. Podvědomě si dokonale osvojila talent oblíbit si lidi a rozvinula jej na úroveň okultního umění. Báby zlopočasná nepochybovala, že její přítelkyně už zná jména, rodinné historie, data narozenin a oblíbená témata hovoru poloviny lidí v opeře, a pravděpodobně i ten životně důležitý způsob, jak je přivést k tomu, aby ji otevřeli srdce. Mohla to být třeba řeč o jejich dětech nebo některá z těch stařenčinných více než košilatých historek, ale stařenka už byla uvnitř a po 24 hodinách znala dopodrobna život každého z nich. A oni jí prostě vyprávěli věci. Sami od sebe. Stařenka Ogová prostě věděla, jak vycházet s lidmi. Stařenka Ogová by dokázala přinutit i sochu, aby se jí vyplakala na rameni a svěřila se jí s tím, co si doopravdy myslí o holubech. Bylo to umění. Báby nikdy neměla dost trpělivosti, aby si je osvojila. Jen tu a tam ji napadlo, že to možná není tak docela špatný nápad. A ponadle nahoru za necelou půl hodinku. Slíbila jsem Gizelle, že jí pomůžu. Kde je Gizelle? Ona je tady maskárka, to jakože maluje účinkující. Ale ty přece nevíš, jak se malují účinkující. A kolikrát jsem vybílila náš hajzlík? Aha, na každý svátek pečené duše maluju dětem ten prorodost vajíčka, nebo ne? Máš tady ještě něco důležitého na práci? Třeba vytahovat a spouštět aponu? Zaskočit za baletku, která se necítí dobře? Slíbila jsem, že při zahajovacím sojáru pomůžu zpětím, odpověděla Stařenka, po níž bábina ironie stekla jako voda po rozhavené plotně. Víš, hodně pomocného personálu se po těch událostech s duchem odporoučelo. Je to ve velkém foyeru za necelou půl hodinku. Předpokládám, že ty bys tam jako mecenářka měla být taky. Co je to zahajovací sejér? Zeptala se báby podezřívavě. To je pakový hogofogo mejdlo, než začne operá. A co já tam budu dělat? Budeš pít šery a společensky konverzovat. Konverzovat rozhodně. Viděla jsem, jak na to připravují jídlo. Mají dokonce malý krychličky sera na špajlích, a ty napíchaly do grapa a moc víc hogov už snad ani bajt nemůžeš. Git a ale ty si tam nepřipravovala žádné své speciality ženy. Má až má, Zavrtěla stařenka pokorně hlavou. Já jen. Že ty v sobě máš šotka zlomyslnosti. Na to, abych něco takového udělala jsem, neměla čas? Bránila se stařenka. Báby přikývla. No, měli bychom raději najít Silvere. Seši tím vyspá a jsme? Myslím, že dnes večer nás čeká spousta práce. Myslím, že se nám bude jeden pár rukou navíc moc hodit. Klap, zatím klap. Byl to a Aneška to věděla. Nebylo to něco, čím by se byla v duchu naprosto jistá. Bylo to vědomí tak přirozené jako to, že dýchala. Cítila to, jako strom cítí záslunce. Všechno to do sebe zapadalo. Mohl zajít kamkoliv, Valtra plíži si prostě nikdo nevšiml. Právě protože tady byl téměř neustále, stal se prakticky neviditelným. A kdybyste vy byli Valtrem plížou, nechtěli byste být někým tak šarmantním a nepostižitelným jako duch? A kdybyste byli někým jako Aneška Nulíčková, Netoužili byste potom být někým tak temného a záhadného charakteru jako Perdita X zasněná? Jenže zrádce se objevil dřív, než se tím vědomím stačila zalknout. Rychle ke svým úvahám totiž v duchu dodala, jenže já nikdy nikoho nezabila. Protože jinak to být nemůže, že? Jestli je Walter skutečně duch, tak zabíjí lidi. Ale stejně, vypadá divně a mluví, jako kdyby se jeho slovům jen velmi těžko podařilo unikat. Jejího ramene se dotkla ruka. Rychle se otočila. To jsem jenom já, oznámila jí Kristýna. Ach, nemyslíš, že to jsou úžasné šaty? Cože? Tyhle šaty, hlupáčku! Aneška se ji prohlédla od hlavy k patě. Aha! Ano, moc krásné. Přikývla a nezájem v jejím hlase byl stejně zřetelný jako kapky deště na chodníku za letní půlnoci. No, nemluvíš, jako kdyby na tebe udělali nějaký zvláštní dojem? Vážně, perdy to, není tady důvod, aby zžárlila? Já nežárlím, jenom mě tak napadlo, jestli. Viděla ducha jen jednou a na okamžik, ale to se ani zdaleka nepohyboval jako Walter. Ten chodil, jako kdyby jeho hlava za sebou táhla jeho tělo. Jenže její jistota teď byla pevná jako žula. No, prostě se nezdá, že by na tebe udělali nějaký zvláštní dojem, to ti teda řeknu. Já přemýšlím o tom, jestli Walter plíže není náhodou duch, odpověděla jí Aneška a v Turánu se v duchu proklala nebo alespoň přísně pokárala. Stačilo jí, jak na její prohlášení reagoval André. Kristýniny oči se rozšířily. Ale vždy je to takový klaun. Chodí divně a mluví divně, pokračovala Aneška, ale kdyby se narovnal, Kristýna se rozesmála. Aneška cítila, jak v ní narůstá zlost. A on mi prakticky řekl, že je to on. Hm, a ty jsi mu uvěřila, co? Kristýna ze sebe vydala slabé, pasměšné zamlaskání, které než se připadalo dost agresivní. tedy vážně? Vy děvčata věříte taky čemu? Co myslíš tím, vy, děvčata? Ale vždyť víš, baletky vždycky tvrdí, že viděli ducha tam nebo tam, viděli ho všude. Dobrý bože, tak ty si myslíš, že jsem nějaký ovlivnitelný idiot. A teď chvilku mysli, než odpovíš. No, samozřejmě, to si nemyslím, ale... Pch. Aneška vrazila do kulis a zajímala se spíš o efekt, který to přinese, než o směr, kterým se pustila. Hluk z jeviště se jí pomalu ztrácel za zády a nakonec se ocitla ve skladu kulis. Byla tu jediná obrovská dvoukřídlá vrata, která vedla ven na ulici. Prostora byla plná cimbuří, věží, zámeckých balustrát, balkonů, a romantických hladomoren, z nichž některé se tady povalovaly už celou věčnost. Kristýna běžela a než se v patách. Já to tak nemyslela, vážně. Podívej, Walter ne, Walter je jen takový kluk na nic, co tady dělá holku pro všechno. On tady dělá kde co? Nikdo neví, kde právě je. Všichni si jen myslí, že je někde kolem. No dobrá, ale to neznamená, že se musíš tak rozčilovat. Někde za nimi se ozval tichoučký zvuk. Jako na se otočili. Duch se uklonil. No tak, kdo je staženčen hodnej kocourek? Staženka má pro kocourka z rybích vajíček. Předla stařenka a pokoušela se nahlédnout pod velkou skříň v kuchyni. Rybích vajíček, nadhodila báby chladně. Jo, půjčila jsem si je z věcí, co měli připravený na ten sojer. Tak půjčila? Vlastně, pak pole Silbera, buď hodný kocourek. Půjčila, to jako myslíš. A až je ten kocour sežere, tak je zase vrátíš. To je jen pakovej řečnický obrat a jsme, poučila ji stařenka ublíženým hláskem. To není to samý, jako když to chceš ukrást, když to nechceš ukrást. Pak poléz, hochu, mám tady pro tebe ňám, ňám rybí vajíčka. Silver zalezl ještě hlouběji do stínu.